Jabur 109 dari ayat 1 sampai 31 Untuk pemimpin musik Masmur Daud Janganlah membisu, ya Allah yang kufuji Kerana mulut orang zalim dan mulut orang berdusta telah dibuka Mengatakan, mereka telah menfitnaku dengan lidah berdusta Mereka juga telah mengelilingiku dengan kata-kata kebencian dan memerangiku tanpa sebab. Sebagai balasan kasihku, mereka menjadi pendakwaku, namun aku menempuhkan diriku kepada berdoa. Demikianlah mereka membalas kebaikanku dengan kejahatan dan persahabatanku dengan kebencian. Letakkanlah dia di bawah kuasa orang durjana dan biarlah seorang Pendakwa berdiri di sebelah tangan kanannya Apabila dia dihakimi Biarlah dia didapati bersalah Dan biarlah doanya menjadi hukuman Biarlah umurnya pendek Dan orang lain mengambil jawatan kepimpinannya Biarlah anak-anaknya menjadi anak yatim Dan istrinya menjadi balut Biarlah anak-anaknya menjadi pengemis Tanpa tempat berteduh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 Biarlah tiada siapapun mengasihaninya. Biarlah tiada seorang pun menyukai anak-anaknya yang menjadi yatim. Biarlah semua bendinya dimusnahkan dan namanya mereka dilupakan oleh keturunan akan datang. Biarlah dosa nenek moyangnya diingati di hadirat Tuhan dan janganlah dosa ibunya diampunkan. Biarlah dosa mereka sentiasa diingati Tuhan supaya dia meleputkan mereka daripada ingatan manusia di bumi kerana dia tidak teringat hendak berbuat baik tetapi dia mengenyaya orang yang miskin dan sesak malah dia membunuh orang yang merana. kerana dia suka menyumpah biarlah sumpahnya berbalik kepadanya kerana dia tidak suka memberkati biarlah berkat jauh daripadanya Karena dia membiasakan dirinya dengan sumpahan seperti pakaian. Biarlah sumpahan itu masuk ke tubuhnya seperti air dan ke tulangnya seperti minyak. Biarlah sumpahan itu seperti pakaian yang menyelutinya dan tali pinggang yang sentiasa dipakainya. Biarlah ini menjadi balasan Tuhan kepada mereka yang mendakwaku dan kepada mereka yang Menuturkan kejahatan tentangku Tetapi engkau ya Allah ya Tuhan Tolonglah aku demi namamu Kerana aku miskin dan sesak Dan memerlukan pertolongan Dan hatiku luka dalamku Aku kian lenyap seperti layang-layang Ketika memanjang Aku dikebas seperti belalang Lututku lemah kerana berpuasa Dan tubuhku tinggal Kulit dan tulang Aku juga telah menjadi celaan orang Apabila mereka melihatku Mereka menggeleng-geleng kepala Tolonglah aku Ya Allah Tuhanku Selamatkanlah aku demi kasihmu Supaya mereka tahu bahawa ini kerja tanganmu Bahawa engkau ya Tuhan yang melakukannya Biarlah mereka menyumpah Tetapi engkau memberkati Apabila mereka bangkit Biarlah mereka berasa malu, tetapi biarlah hambamu bergembira. Biarlah pendakwa-pendakwaku disaluti malu. Biarlah mereka meliputi tubuh dengan keaiban seperti jubah. Aku akan memberi pujian tinggi kepada Tuhan dengan lidahku. Ya, aku akan memujinya di kalangan orang ramai, kerana dia akan berdiri di sebelah kanan orang miskin, untuk menyelamatkannya daripada orang yang menjatuhkan hukum mati.